37. fejezet A tárgyalás az előírásos szavakkal kezdődött, amelyek a kapura voltak írva. Az igazság kapuja előtt, ahol minden panaszos panaszát meghallgatják, hogy az igazság elváljon a hazugságtól, ezen a helyen, ahol védelmezik a gyengéket, hogy megmentsék őket a hatalmasoktól. Tách templomának pülónja előtt a bíróság a szokásosnál nagyobb helyet foglalt el, hogy az érdeklődő fő és a nép egyszerű fiai is követhessék az eseményeket. A terem végében Pászer és az írnoka ült. Jobboldalt az esküdtek. Mentmosé rendőrfőnök, Neno Bránír, Bránir, Beltran, Tách templomának egy papja, hátor templomának egy papnője, egy földbirtokos, és egy asztalos. Branér igazi bölcs hírében állt, a jelenléte tehát sokak számára bizonyította a tárgyalás jelentőségét. A kapu főbírája Pászer Balján foglalt helyett. Mint a bíró felettese, ő ügyelt a tárgyalás szabályos menetére. A két bíró hosszú fehér gyolcsruhát és szigorú régi módi parókát viselt. Először egy olyan papírus tekertek ki, amely az aranykort dicsőítette, amikor Mát az igazság egyedül uralkodott. Én, pászerbíró, megnyitom a tárgyalást, amely szembesíti a vádlót, szuti, harci kocsizó hadnagyot, és a vádlottat, Asher tábornokot, a király jobboldali zászlóvívőjét, az ázsiai hadsereg tisztjeinek kiképzőjét. Meglepett mormogás fogadta a bejelentést. A nézők rossz tréfára gyanakodtak volna, ha ezek a szavak nem éppen itt, e szigorú testület előtt hangzanak el. nagyot szólítom a bíróság elé. A hős lenyűgözte a nézősereget. Jóképű, magabiztos, nem tűnt sem vallási megszállottnak, sem pedig elkeseredett katonának, aki összerúgta a porta a fejjebb valójával. Esküvel fogadja, hogy az igazat, csakis az igazat mondja a bíróság előtt? Szuti felolvasta a szöveget, amit a jegyző elé tartott. Ahogy álmon örökké való, és ahogy a fáraó örökké való, élet, üdv, egészség neki, akinek a hatalma rettenetesebb, mint a halál, esküszöm, hogy az igazat mondom. Adja elő a vádat. A tábornokot hatalommal való visszaéléssel, árulással és gyilkossággal vádolom. A nézősereg felzúdult, tiltakozó hangok hallatszottak. A kapu főbírája emelkedett szólásra. Mát, Istennő iránti tiszteletből megkövetelem, hogy a tárgyalás alatt a nézők maradjanak csendben. Aki megzavarja a tárgyalást, azt azonnal elvezettetjük, és súlyos bírságot szabunk ki rá. Ez a figyelmeztetés hatásosnak buzenyult. had nagy, folytatta Pászer. Vannak a birtokában bizonyítékok? Léteznek bizonyítékok. A törvényeknek megfelelően, jegyezte meg a bíró, nyomozást folytattam. E nyomozás fényderített néhány különös tényre amelyek szerintem összefüggésben állnak a főváddal. Ezért feltételezem, hogy az állam ellen összeesküvét szöttek, mely az ország biztonságát fenyegeti. Egyre feszültebb csendben figyelt a hallgatóság. Azok, akik most látták először Pászert, csodálkoztak, hogy ilyen fiatal létére ennyire komoly, határozott és ilyen súlyos szavakat használ. Aszer tábornokot szólítom a bíróság elé. Bármilyen nagy ember volt is, ásernek meg kellett jelennie a bíróság előtt. A törvény nem adott lehetőséget arra, hogy valaki másképp viselje vagy helyettesítse. A kis, egérarcú ember előlépett és elmondta az esküt. Hadi öltözetet viselt, rövid kötényt, lábszervédőt, páncélinget. Asher tábornok, mit felel a vádlónak? Szúti hadnagy, akit magam neveztem ki tisztnek, bátor ember. Kitüntettem az Arany Az utolsó ázsiai hadjáratban több ragyogó tettet hajtott végre, és megérdemli, hogy hősként tiszteljék. Elsőrangú ijász, a hadseregünk egyik legjobbja. De a vágyai alaptalanok, elutasítom őket. Bizonyára pillanatnyi elmezavar lett úrrá rajta. Tehát ártatlannak vallja magát? Igen. Szuti egy oszlop tövében ült le a bíróval szemben néhány méternyire tőle. Asser ugyanígy helyezkedett el csak a másik oldalon, az Esküdtek közelében, akik így könnyen megfigyelhették a viselkedését és az arckifejezését. Ennek a bíróságnak az a feladata, hogy megállapítsa, mi is történt. Amennyiben az eset bünténynek bizonyul, az ügy átkerül a vezír bíróságára. Most Kádás fogorvost szólítom a bíróság elé. Kadas idegesen hadarta végig az szövegét. Bűnösnek vallja magát lopási kísérlet büntettében, melyet a hadseregnek a sesi által irányított műhelyében hajtott végre? Nem. Hogyan magyarázza, hogy ott találták? Kitűnő rész van ott, abból akartam vásárolni, de nem sikerült. Ki mondta önnek, hogy van ott ebből a fémből? A kaszárnya előjárója. Ez nem igaz. Kijelentem, hogy a bíróság birtokában van a kaszárnya előjárójának írásbeli nyilatkozata, amely bizonyítja, hogy ön hazudott. Ráadásul a hazugságot most eskü alatt is megismételte, tehát elkövette a hamis tanúzás bűnét. Kadas megremegett. Tudta, hogy az esküdtek kényszermunkára is ítélhetik. Ha szigorúak, bányába küldhetik. Ha elnézőek, akkor mezei idény munkára. Kétségbe vonom tehát az előző válaszait, folytatta Pászer, és újra fölteszem a kérdést. Ki beszélt önnek az értékes fémről és arról, hogy hol van? Kadas bénultan hallgatott. Sesi vegyész volt az? A fogorvos magába roskadva, könnyes szemmel bólintott. Pászer intett az írnoknak, aki a helyére kísérte. Sesi vegyészt szólítom a bíróság elé. Pászer egy pillanatig azt hitte, hogy a bánatos képű, bajszos tudós nem jelenik meg a tárgyaláson, de sesi, a rendőrfőnök szavaival élve tényleg megfordult ember volt. A tábornok kért szót. Engedjék meg, hogy hangot adjak csodálkozásomnak. Ez nem egy másik tárgyalás már? Ezeknek a személyeknek szerintem igenis közük van a minket foglalkoztató ügyhöz. Öf, sem kadás, sem pedig sesi nem szolgált a parancsnokságom alatt. Egy kis türelmét kérem, tábornok. Asher a szemes arkából dühösen figyelte a vegyészt. Sesi nem látszott nyugtalannak. Ön ugye a hadsereg megbízásából végez kutatásokat. Ha jól tudom, a fegyverek tökéletesítésén dolgozik. Igen. Valójában két munkája is van. Az egyik hivatalos, amelyet fényes nappal végez a palotában. A másik viszont sokkal kevésbé ismert. Ezt egy titkos műhelyben végzi egy kaszárnyában. Sessi bólintott. A fogorvos Kadas lopási kísérlete után ön elköltöztette a műhelyét, de nem tett feljelentést. Kötelező a titoktartás. Mint a fémötvezetek kiszítésének és az öntésnek a szakembere, a hadseregtől kapja munkájához az alapanyagot, amelyet leltár szerint raktároz. Természetesen. Az égi vasat csak is vallási célokra lehet használni. Miért rejtegetett égi vasból készült rudakat és ácsbárdot? A kérdés elképesztette a hallgatóságot. Sem az említett fém, sem pedig az égi vasból készült ácsbárd nem kerülhetett ki a templom szent területéről. Az eltulajdonításukért halálbüntetést is kiszabhattak. Nem tudok e féle kincs létezéséről. Mivel magyarázza akkor, hogy az ön műhelyében találtunk rá? Rossz indulattal. Vannak ellenségei? Ha engem elítélnek, nem tudom folytatni a kutatásaimat, aminek egyiptom látja a kárát. Ön a származását tekintve nem egyiptomi, hanem Beduin. Már rég elfelejtettem. Ön hazudott a műhelyek felügyelőjének. Azt állította, hogy Memphisben született. A felügyelő félreértett engem. Én csak azt akartam mondani, hogy tőzsgyökeres Memphisinek érzem magam. A hadsereg az előírások szerint ellenőrizte az állítását, és megerősítette, hogy igaz. Az ellenőrzést végző szolgálat nem az ön irányítása alatt állt akkoriban, Asher tábornok. Lehetséges, mormogta, a megszólított. Ön tehát igazolta a hazugságot? Nem én, hanem egy tisztviselő, aki a parancsnokságom alatt állt. A törvény önt teszi felelőssé a beosztottai hibáiért. Elfogadom, de kiszabna ki büntetést ilyen semmiségért. Az írnokok naponta eltévesztenek valamit a jelentések írásakor. Ráadásul Sesi igazi egyiptomi lett. A munkájával is bizonyítja, hogy érdemes volt a bizalomra. Másképpen is lehet értelmezni a történteket. Ön talán már régóta ismeri Sessit. Akkor találkoztak, amikor először vett részt ázsiai hadjáratban. Sesi tudása felkeltette az ön érdeklődését, megkönnyítette neki, hogy egyiptomi földre lépjen, eltörölte a múltját. És egyengette a pályáját a hadseregnél. Na, ezek légből kapott feltételezések. Az égévas nem az. Mire kellett, és miért adta Sesinek? Csak fecsegít össze-vissza. Pászter az esküdtekhez fordult. Kérem, jegyezzék meg, hogy Kádás líbiai, Sesi pedig szíriai beduin. Azt hiszem, hogy ez a két ember összejátszott, és hogy kapcsolatban állnak Asher tábornokkal. Régóta tervezik az összeesküvést, és az égi vasat a döntő lépéshez akarták felhasználni. Ez csak hiszi, vetette ellene a tábornok. Nincs rá bizonyítéka. Elismerem, hogy csak három büntetendő dolgot állapíthatunk meg, Kádás hamisan tanúskodott, sesi hazudott a származását illetően, az ön pedig hanyagul végezték a hivatali munkájukat. A tábornok ellenségesen keresztbe fontta a karját. A bíró csak nevességessé teszi magát. A nyomozáson másik része, folytatta perszer: a gízai nagy szfinx ügye. Egy Asher tábornok által aláírt hivatalos irat szerint a Sphinx díszőrségét alkotó öt veterán egy balesetben lelte a halálát. Megerősíti ezt? Én pecsételtem le az iratot. Az iratban előadottak, nem felelnek meg a valóságnak. A zavartan engedte le a karját. A hadsereg fizette a szerencsétlenül jártak temetését. Hármuk esetében az őrparancsnokról és két a deltában lakó veteránról van szó, nem tudtam megállapítani a halál pontos okát. Az ötből megmaradt másik kettőt nyugdíjba küldték téba körzetébe. Tehát az állítólagos halálos baleset után még éltek? Ez valóban különös, ismerte elláser. Hallhatjuk őket is az esetről? Azóta mind a ketten meghaltak. A negyedik veterán baleset áldozata lett, de meg lehet, hogy belőkte valaki a sütőkemencéjébe. Az ötödik, rémületében elrejtőzött, révésznek adta ki magát. Ő vízbe fulladt, pontosabban vízbe fullasztották. Tiltakozom, szólalt fel a kapu főbírája. A hivatalomhoz érkezett jelentésben az áll, hogy a helyi rendőr szerint baleset történt. Bárhogy történt is, az öt veteránból legalább kettő nem úgy halt meg, mint ahogy azt Asher tábornok el akarta hitetni. Nem a Sphinxről zuhantak le. Ráadásul a révésszel még tudtam beszélni a halála előtt. Elmondta, hogy a társait egy fegyveres banda támadta meg, és hármukat megölte. A banda egy nőből és több férfiból állt. Idegen szavakat használtak, amikor beszéltek egymással. Ez az az igazság, amelyet Asher tábornok jelentése elhallgatott. A főbíró a szemöldökét ráncolta. Jó lehet, ki nem állhatta Pászert, nem a kétségbe a bíró szavát, aki a bíróság előtt új és ijesztően súlyos tényt tárt fel. Még Mentmoszét is megingatta a dolog. Most kezdődött csak az igazi per. A tábornok hevesen tiltakozott. Naponta számos jelentést írok alá, anélkül, hogy a saját magam tudnám ellenőrizni a tényeket. Ráadásul nagyon keveset foglalkozom a veteránokkal. Az esküdteket talán érdekelni fogja, hogy Sesi műhelye, ahol az égi vasattartalmazó ládát is őrizték, egy veteránok által lakott kaszárnyában van. Mit számít az, felhet ászerbosszusan? A, a balesetet a katonai rendőrség állapította meg. Én pedig egyszerűen csak aláírtam a hivatali íratot, hogy a temetést megszervezhessék. Tehát eskü alatt tagadja, hogy tudott volna a Sphinx díszőrségét ért támadásról? Tagadom. És azt is tagadom, hogy bármiféle közvetett vagy közvetlen felelősséget viselnék az öt szerencsétlen haláláért semmit sem tudtam a tragédiáról és a következményeiről. A tábornok olyan meggyőzően védekezett, hogy maga mellé állította az esküdtek nagy részét. Persze a bíró fényt derített egy tragédiára, de csak egy újabb hivatali hanyagságot írhatnak a tábornok számlájára, nem pedig egy vagy több gyilkosságot. Kétség kívül különös ügyjel van dolgunk, szólt közbe a kapu fővírája. Azt hiszem, hogy folytatni kell a nyomozást. Lehet, hogy nem volna szabad hitelt adnunk az ötödik veterán kijelentéseinek? Talán csak azért találta ki ezt a mesét, hogy jó benyomást tegyen a bíróra. Néhány órával később már halott volt, emlékeztetett pászer. Sajnálatos egybeesés. Ha tényleg meggyilkolták, akkor valaki meg akarta akadályozni, hogy többet is mondjon, és megjelenjen ezelőtt a bíróság előtt. Na, még ha el is fogadjuk az ön elméletét, jegyezte meg a tábornok, mennyiben érint ez engem? Ha ellenőriztem volna, magam is megállapíthattam volna, hogy a díszőrség nem baleset áldozata lett, csak hogy akkoriban teljesen lefoglalt az ázsiai hadjárat előkészítése. Pászer, bár igazán nem hitt benne, remélte, hogy a tábornok kevésbé fog tudni uralkodni magán. De Asherről minden támadás lepergett. A legdöntőbb érveket is visszaverte. Szutit szólítom. A hadnagy komor arccal felállt. Fentartja a vágyait? Fentartom. Mondja el, mire alapozza őket. Az első ázsiai küldetésem során, miután csapdába kerültünk és a fejjebb valómat megölték, ellenséges vidéken bolyongtam. Áser tábornok seregéhez akartam csatlakozni. Már azt hittem, hogy végleg eltévedtem, amikor véletlenül egy rettenetes jelenetnek lettem a szemtanúja. Néhány méterre tőlem megkínosztak és megöltek egy egyiptomi katonát. Túl kimerült voltam, hogy sem a segítségére siethettem volna, Ráadásul a kínzói is túl sokan voltak. Az a férfi, aki kivallatta a katonát, a végén egyszerűen elvágta a nyakát. Ez a bűnöző, ez a hazaáruló, a sertábornok volt. A vádlottnak a szemeserebben. A nézők a lélegzetüket visszatartva figyeltek. Az esküdtek arca hirtelen kifejezéstelenné vált. Teljesen alaptalan ez a botrányos vádaskodás, jelentette ki Asher szinte derűsen. Nem elég, hogy tagadja. Én láttam. Gyilkos. Őrizze meg a nyugalmát, utasította rendre a bíró Szutit. Az iménti tanúvallomás bizonyítja, hogy Asher tábornok összejátszik az ellenséggel. Ezért nem tudták elfogni a lázadó Adafit. Cinkosa előre értesíti csapataink mozgásáról. Feltételezhetően Egyiptom lerohanását készítik elő. A tábornok bűnössége arra enged következtetni, hogy a Sphinx ügyben sem ártatlan. Vajon azért ölette meg az öt veteránt, hogy a sesi által kikísérletezett fegyvereket kipróbálja? A további nyomozás bizonyára be fogja ezt bizonyítani, feltárva az itt előadott különböző ügyek közötti kapcsolatokat. A bűnösségem egyáltalán nem bizonyított érte Aser. Kétségbe vonja had nagy szavát? Ö, őszinte embernek tartom, de téved. Saját maga mondta, hogy fogytán volt az ereje. Nyilvánvaló, hogy csalt a szeme. A gyilkos arcvonásai örökre az emlékezetembe vésődtek, jelentette ki Szuti, és megesküdtem, hogy felkutatom. Akkor még nem tudtam, hogy Asher tábornok az. Amikor először találkoztunk, és gratulált hőstetteimhez, akkor ismertem rá. Küldött ön felderítőket az ellenséges területre? kérdezte Pászter. Természetesen, feleltársad. Hányat? Hármat. A nevüket feljegyezték? Ez az előírás. Élve tértek vissza az utolsó hadjáratból? A tábornok most először jött zavarba. Nem, az egyikük eltűnt. Az, akit saját kezüleg ölt meg, mert rájött, hogy mi az ön szerepe ez nem igaz. Nem vagyok bűnös. Az esküdteknek feltűnt, hogy Asher hangja megremegett. Ön, Asher tábornok, számos kitüntetés tulajdonosa, tisztjeink kiképzője. Ön, tábornok, hitványul elárulta a hazáját, ideje vallomást tennie. Asher tekintete messze tévedt. A tábornok ezúttal közel állt ahhoz, hogy megtörjön. Szuti tévedett. Küldjenek oda néhány tisztel és egy írnokkal, javasolta a hadnagy. Fel fogom ismerni a helyet, ahol eltemettem a szerencsétlent. Visszahozzuk a tetemét, azonosítják, és méltóan eltemetjük. Elrendelem, hogy azonnal induljanak, mondta Pászter. Asher tábornok. A Memphisi főkaszárnyában a rendőrség felügyelete alatt marad. Semmiféle kapcsolata nem lehet a külvilággal, amíg Suti vissza nem tér. Akkor majd folytatjuk a pert, és az esküdtek meghozzák az ítéletüket.